Bai, e, gure ustez, gaur e, dakigun bezala erretretai e reforma sartzen da Asamblea da Nazionalean, Ratsalde honetan, eta ba, dakigu datorren asteetan e, bozkatu beharko dute erreforma e, bera. Dakigun bezala erretretai e reforma hori guretzat rund e, katastrofikoa da eta denok daukago zerbait galtzeko, berazalde batetik nahi genuen hori salatu, e, eta bestaldetik eskatu nahi genien emeango deputatuei hariketa demokratiko bat egitea. Horregatik, gau jona etorriz banderola bat jarri dugu haien lehiuetatik, esan ez, bai bozkatzea dela gu kondenatzea hiltzea lanean, alde batetik, eta harik demokratikoa egiteko, eskatzen diegu alduten guztia gobernuari siritzeko, e, e, referendum bat antolatzea, e, reforma honetan zer edantzun bat, zai bai edo ez. Hori da e, dugun e, interpelazioa gorko, beraz eman diegu gutuna hori zentz honetan eta pentsatzen dugun bezala frantses estatuak ez badu onartzen er referun bat e, antolatzea guk eskatzen diegu hemengo arduradun politikoei, beraz bruriauna eta zer e, David deputatuei eskatzen diegu e, argiki ikustea hemengo arduradun politikoekin zer egin daiteke datorren hasteetan hemengo nien darteak e, zer nahi dueen. Eta zaigu haiek bai bozkatzea edo ez bozkatzea kontutan hartu gabe e, emengo diendarteak zer nahi duen iduritzen zaigu antidemokratikoa dela eta horregatik gaurko interpelazioa. Hortan dira iduriz, harik demokratikoa zuek gale egiten e, duzue, badira Santzagiago legea pasatzeko, zer esperantzarekin harizizte? Guk espero dugu erreforma hori atzera egitea eta ez pasatzea katastrofikoa delako jen darte guztiaren zat. Hori, e, Frantxe Estatutik etortzen diren argudio guztiak, gezurrak dira eta komunikazioko bat e, kokatuak daude. Horregatik guk kontra gira, eta eskatzen dugu erretikatzea erreforma bera. Baina, badakigu datorren asteetan, hemen goarduradun politikoek bozkatu beharko dutela. Eta guk pentsatzen dugu, haiek bozkatzea, eta horren arte esan digute argiki haiek bai bozkatuko zutela erreforma honetan, beraz, iduritzen zaigu emengo deputatuak, emengo jendarteak zer nahi duen kontutan hartu gabe, olako lege bat aldatuko duena gure bizi osoa e, bai bozkatzea antidemokratiko dela. Eta harik hori eskatzen diegu gutxenez haiek kontutan hartzeko emengo diendarteak zer nahi duen. Gero ikusiko, baina gutxenez ariketa egin dezagun, eta momentuz preas daude bai bozkatzeko ariketa hori egin gabe, eta hori ez daunak garria. Eta biztan da ortsa beste mobilizazio egun bat labek berriz deitzen du? Bai, noski, ostegun egun honetan e, amargarren greba eguna izango dela, Deituko dugula berriro e, ostegun honetan e, grebarat eta ikusiko dugu eh ezta hori nundi nora jutzen den. Ez dugu batere eh e, amore emango, guk pentsatzen dugu e, desobidenzia sibila invitartes badaudela oraindik gozatzuk egiteko. Hortan lan egiten ari gira eta ikusiko dugu eh hemengo arduradun politikoak nola posizionatzen diren horren aintzinean. Guk bitartean kalea erabiliko dugu eta behar eskero desobedentzia zibila ere erabiliko dugu, erreforma honi ez zezateko.